Пітер Блад обвів поглядом зал суду, задрапірований у червоне. На якусь мить море облич захиталось і розпливлось перед його очима. Потім він знову опанував себе і почув, як його питали. Що він може сказати проти смертного вироку після того, як його визнали винним у державній зраді? Він зареготав, і його сміх моторошно пролунав серед мертвої тиші суду. Вся ця комедія була таким безглуздям, таким знущанням над справедливістю. І все це витівав той блазень у яскраво-червоній мантії, що сам був посміховиськом, слухняним знаряддям злобного й мстивого короля. Але навіть і на цього блазня вплинув сміх Блада. «Ти ще смієшся? Із зашморгом на шиї смієшся на самому порозі вічності?» І тут Блад використав нагоду, щоб помститись. «Клянуся честю, у мене для цього більше підстав, ніж у вас!» І ось що я скажу вам, перш ніж буде виконано мій вирок. Ви бачите мене, невинну людину, єдина провина, якою полягає в милосерді, з зашмургом на шиї. Ви – юрист. І говорите із знанням справи про те, що чекає на мене. Я ж, як лікар, можу сказати теж із знанням справи, що уготовано вам, ваша честь. І запевняю, що навіть зараз я не помінявся б з вами місцем, не поміняв би зашморг, який ви накидаєте мені на шию, на той камінь, який ви носите в собі. Смерть, до якої ви засуджуєте мене, легкий жарт, порівняно із смертю, на яку ви засуджені тим Всевишнім Суддею, ім'ям якого ви так часто прикриваєтесь. Верховний суддя сидів, неприродно виструнчившись, обличчя його сполотніло, губи скривилися. кілька секунд після того, як Пітер Блад скінчив говорити, зал суду, немов паралізований принишк, запала абсолютна тиша. Ті, хто знав Джефрейса, вважали це затищем перед бурею і готувалися до вибуху. Але вибуху не сталося. Поволі, ледве помітно на зблідному обличчі судді, знову заграв рум'янець. «Джефрейс, немов виходив із стану заціпаніння!» Ось його постать в яскраво-червоній мантії подалася вперед, і він заговорив. Глухим голосом, стисло, Набагато коротше, ніж, звичайно, в таких випадках, абсолютно механічно, як людина, думки якої зайняті чимсь іншим. Він виголосив смертний вирок, ні словом не згадавши про те, що сказав Пітер Блад. Прочитавши вирок, Джефріс знесилено сповз у крісло. Очі його напівзаплющилися, а чоло вкрилося краплинами поту. В'язнів вивели. Поліксфен, запеклий віг у душі, незважаючи на свою посаду прокурора, прошепотів на вухо своєму колезі адвокату. Клянусь богом, той смаглявий негідник добре не лякав Верховного суддю. Шкода, що його мають повісити. Людина здатна злякати Джефріса пішла б далеко.